Анголон, Голон, Анжеліка Книга шоста Анжеліка та її кохання Частина перша Подорож Розділ 25 Воно все тяглося і тяглося, це нескінченне плавання. І коли холодного, сивого ранку пасажири виходили на палубу, їхньому погляду завжди відкривалося те саме. Безмежна морська гладь. Тільки тепер море змінило вбрання і виглядало немов тихе озеро чию поверхню порушує лише ледь помітна брижа. Хоча всі вітрила були підняті, судно майже не рухалося. Тож пасажирам на нижній палубі один раз навіть здалося, що воно стало на якір. Відразу залунали голоси, сповнені надії. «Ми вже припливли? Моліть Бога, щоб це було не так!» – вигукнув Маніго. «Ми ще надто далеко від південних широт, тож це не може бути Санто-Домінго». Якщо ми справді досягли землі, то це може означати лише одне – перед нами пустельні береги Нової Шотландії. І ніхто не знає, що на нас тут чекає. Коли вони вийшли на палубу і побачили навколо той самий похмурий простір, то випробували відразу і полегшення, і розчарування. Усі вітрила обвисли, і картину пожвавлювали тільки старанні матроси, які намагалися розгорнути верхні полотнища, щоб зловити майже невловимий подих вітру. Багатьом тут же спало на думку про мертвий штиль, якого так бояться моряки. Погода стояла порівняно тепла, дню, здавалося, не буде кінця. І коли увечері під час чергової прогулянки пасажири знову побачили жалюгідний стан вітрил, які висіли без життєвих складок, незважаючи на всі старання екіпажу, почалося чимало тяжких зітхань. Жені старша дочка Маніго, яка чекала на дитину, заплакала навзрит. «Якщо цей корабель не зрушить з місця, я з божеволію. Хай він причалить до берега, нехай причалить будь-де, аби це плавання нарешті скінчилося». Вона кинулась до Анжеліки і голосом прошепотіла. «Скажіть мені, скажіть, що ми скоро припливемо!» Анжеліка провела жені до її убогого ложа і постаралася заспокоїти. Всі молоді жінки, дівчата та діти мали повну довіру до пані Анжеліки, і це її трохи обтяжувало, бо вона відчувала, що виправдати його може далеко не завжди. Адже не в її владі повелівати вітрами чи морем, чи визначати долю Голдборо. Ніколи ще майбутнє не здавалося їй таким туманним. До того ж, раніше вона хоч могла розібратися, що треба робити, тепер це вже їй не вдавалося. А тим часом від неї постійно чекають, щоб вона спрямовувала події то туди, то сюди. «Коли ми зійдемо на берег?» – жалібно повторювала жінні, не заспокоюючись. «Я не можу вам цього сказати, Люба». «Ох, чому? Чому ми не залишились у Ларошелі? Подивіться на нашу бідність. Там у нас були такі чудові простирадла. Їх спеціально привезли з Голландії для мого посагу. Зараз на ваших голландських простирадлах сплять коні королівських драгунів». Я вже бачила таке веселя гугенотів у Пуату. Драгони миють їм копита та веном із ваших льохів, а боки обтирають вашими дорогоцінними брабанськими мереживами. Ваша дитина була приречена народитися у в'язниці, до того ж її відразу ж у вас відібрали б. Натомість тепер він народиться вільним. Але за все треба боротися і за все треба платити. Так я знаю, зітхнула жені, ледве стримуючи сльози. Але мені б так хотілося знову ступити на тверду землю. Від цієї невпинної качки я роблюся зовсім хворою. І потім на цьому кораблі твориться щось недобре. Я відчуваю, зрештою тут прол'ється кров. А раптом серед убитих буде і мій чоловік. Ох, горе, горе! Ви марите, жінні, звідки такі побоювання? Обличчя жені раптом спотворилося страхом. І вона стривожено озирнулася навколо, не перестаючи чіплятися за Анжеліку «Пані Анжеліко!» Прошепотіла вона «Ви знайомі з рескатором, І ви ж подбаєте про нас, правда? Ви зробите так, щоб тут не трапилося Нічого жахливого Але чого ви боїтеся?» Розгублено спитала Анжеліка Цієї миті на її плече лягла чиясь рука Вона обернулася і побачила тітоньку Анну Та знаками поманила її за собою «Ходімо зі мною, Люба!» Сказала стара діва я, здається, зрозуміла, що турбує жені. Анжеліка пішла за нею в далекий кінець гарматної палуби. Тітонька Габріеля Берна штовхнула трухляві двері, через які на початку їхньої подорожі чулося мекання кіз і рохкання свиней. І кіз, і свиней давно з'їли, але в клітці все ще зберігався запах стіла, нагадуючи про той час, коли в судновому меню були молоко і свіже м'ясо. Відкинувши навалене в кутку ганчір'я і кілька в'язанок соломи, тітонька Анна показала Анжеліці дюжину акуратно складених мушкетів – мішечки з кулями і барило з порохом. «Що ви про це думаєте?» «Це мушкети!» Анжеліка дивилася на зброю з наростаючою тривогою. «Чиї вони?» «Не знаю, але, гадаю, це не місце для зберігання зброї на такому судні, як наше». «Де дисципліна, як на мене, дотримується дуже суворо». Анжеліка боялася зрозуміти, до чого вона хилить. «Мене турбує мій племінник», – продовжувала тим часом тітонька Анна, перейшовши, мабуть, на іншу тему. «Для вас, пані Анжеліко, не є таємницею, що останнім часом його характер дуже змінився. Але не можна допустити, щоб розчарування спонукало його до нерозсудливості. Ви хочете сказати, що зброю сховав тут метр Берн?» Але з якою метою? І як він зміг її роздобути? Цього я не знаю, сказала стара діва, хитаючи головою. Але днями я чула, як пан Маніго сказав, пограбувати грабіжника не гріх. Чи можливо? – прошепотіла Анжеліка. Невже наші друзі замишляють щось погане проти людини, яка їх врятувала? Вони підозрюють, що він бажає їм зла. Підозрюють? Чи не краще спершу переконатися? Вони кажуть, що тоді вже буде пізно. Але які ж їхні плани? Відчуття, що за ними спостерігають, змусило їх обірвати розмову. Немов за помахом чарівної палички, виникши темряви клітки, за їхніми спинами стояли два матроси і дивилися на них з неприхованою підозрою. Вони із сердитим виглядом підійшли до жінок ближче, щось швидко говорячи іспанською. Анжеліка досить знала цю мову, щоб зрозуміти зміст сказаного. Вона відразу відступила, відводячи за собою тітоньку Анну і шепочучи їй на вухо: "Вони кажуть, що це їхня зброя, і нам нема чого сюди потикатися. І ще кажуть, що балакучим жінкам підрізають язики". І з деяким полегшенням додала: "Ось бачите, ваші побоювання не справдилися. Це зброя екіпажу". "Зброя екіпажу не повинна валятись під в'язками соломи", нетерплячим тоном сказала тітонька Анна. "Я знаю про що говорю". Як-не-як, -як, мої предки були корсарами. І потім, чому ці грубіяни погрожують підрізати нам язика, якщо в них чисте сумління? Послухайте, пані Анжеліко, чи не могли б ви при нагоді сказати монсеньору Рескатору про те, що я вам зараз показала? Думаєте, я в нього такої милості, що насмілюсь піти давати йому поради щодо дій його команди? Уявляю, який він дав би мені прийом». Він надто сповнений гордині та зарозумілості, щоб вислуховувати жінку, хто б вона не була. Анжеліці раптом стало дуже гірко. Щоразу, коли до неї зверталися, як до таємної порадниці господаря корабля, вона з особливою гостротою усвідомлювала, якою чужою та далекою стала вона для того, з ким мала б ділити всі радощі та смутки. «А я думала», – задумливо промовила тітонька Анна. Але все-таки вас із цією людиною щось пов'язує, ваше минуле чи не так. Між вами двома є якась подібність. Знаєте, як тільки я його побачила, то відразу зрозуміла, що мій бідний Габріель більше не має жодного шансу завоювати вас. Однак цей ваш капітан вселяє нашим єдиновірцям страх і до того ж не дає собі жодної праці його розсіяти. Щоправда, я все одно йому довіряю. Дивно, але я чомусь твердо переконана, що він – людина мудра і прагне добра. І потім, він великий учений. Її щоки злегка порозовішали, ніби їй стало ніякого за свій недоречний ентузіазм. Він дав мені почитати чудові книги. Вона розгорнула широкий шовковий шарф, яким вони були любовно обгорнуті, і показала Анжеліці два томи у шкіряних палітурках з червоними обрізами. Це рідкісні видання. Основи аналітичної геометрії Декарта та про навернення небесних сфер Коперника. У Франції я багато років мріяла їх прочитати, але їх не можна було дістати навіть у Ларошелі. І раптом Рескатор вручає їх мені посеред океану. Ось дива. Тітонька Анна вмостилася на підлозі, постеливши під себе складений плащ. І притулилася худою спиною до нерівної переборки. «Сьогодні ввечері я не піду на прогулянку». Мені треба якнайшвидше дочитати ці трактати. Він пообіцяв, що коли я їх прочитаю, він дасть мені інші. Анжеліка зрозуміла, що лагідна стара діва не часто почувала себе такою щасливою. Жофрей завжди вмів зачаровувати жінок, подумала вона. У цьому він не змінився. Вона також впізнавала його дивовижну здатність вивертати людей на виворіт. Так, зі спокійної врівноваженої людини, якою раніше був метр Берн, він зробив буяючого безумця. А таку мегеру, як пані Маніко, перетворив на жінку майже добродушну. Все змінилося, все перевернулося вдогори дном. На суші чоловіки завжди були на боці Анжеліки, тоді як жінки найчастіше лише терпіли її з кислою міною. Тут же навпаки, жінки шукали її суспільства, натомість чоловіки почали дивитись на неї як на ворога. Стародавній інстинкт, що таївся десь у глибині сердець, попереджав їх, що між ними і нею став викрадач і що він до всього іншого, іншої, ніж вони породи. До чого ж доведе їх ця злість, змішана з недовірою та підозрами, що її хочуть якимось чином обдурити. А маленьку норіну розпирала таємна гордість. Нарешті вона знайшла собі майбутнього покровителя, який захищатиме її на цьому гидкому кораблі, де її весь час валить на підлогу. У неї вже розпух ніс, а на лобі – здоровенна шишка. І де всі, навіть мама, раптом зовсім про неї забули. Бажаючи втекти із цього ненависного світу, чия повна байдужість до неї була навіть жахливіша за злість, вона стрибнула в море, щоб хвилі віднесли її в країну, де вона знайде собі великих і сильних братів і того, хто буде ще більший і сильніший – свого батька. Але море, якому вона довірилася, теж зрадило її і несподівано провалилося під її ногами. Це море, яке несло на своїх хвилях і криги, і птахів, не захотіло нести її оноріну. Птахи раптом стали злими і спробували виклювати їй очі. Але тут з води з'явився її друг. Обличчя в нього колиться, як спинка у їжачка. Це був колючий каштан. Він прогнав злого морського птаха, а її взяв на руки саме тоді, коли неприємна солона морська вода вже дісталася їй до рота. Потім колючий каштан відніс її на корабель, де весь вечір доглядала її мама. І тепер має друга колючого каштана. У нього чорні розпухлі подряпини там, де його поранив птах. Оноріна легенько гладила їх пальчиками. «Це щоб ти швидше видужав», – казала вона. Сецилієць був уражений, побачивши у неї на шиї маленьку олов'яну іконку із зображенням Божої матері. «Клянусь Мадонною, мила дівчинка, отже ти – католичка?» Оноріна не зрозуміла його слів, але це її не турбувало. Вже одного його привітного тону було достатньо, щоб наповнити її душу блаженством. «Ти мій батько?» – спитала вона з надією, що спалахнула раптом. Сицилієць дивувався, потім засміявся. Він заметав головою і ще швидко залопотів Італійською, супроводжуючи промову виразною мімікою, із якою Оноріна зрозуміла, що він не її батько і дуже про це шкодує. Озирнувшись навкруги, він дістав із-за пояса ножа, сунув іншу руку за пазуху, витяг з-під своєї білої в червону смужку сорочки якусь маленьку річ і, розрізавши шнурок, на якому та трималась, повісив його на шию Оноріні. Все це видалося їй дуже цікавим. Потім, бажаючи помилуватися нею при яскравішому освітленні, матрос підштовхнув її до того місця, куди падали червоні промені сонця, і, мабуть, залишився задоволеним. Він прошепотів, «Нікому не кажи, хто дати тобі це, поклянися». Бачучи, що дівчинка його не розуміє, він плюнув на палубу, жестом спонукаючи її наслідувати його прикладу, що вона й зробила з великим захопленням. Але тут Сицилієць побачив Анжеліку, яка шукала дочку, і, приклавши палець до губ, вийшов. Оноріна була щаслива подвійно, адже в неї з'явився ще один друг. І знову почали робити подарунки. Вона порилася в кишені свого фартуха і вийняла блискучий камінчик, який їй дав чорний чоловік. Однак, помітивши Анжеліку, яка наближалася, відразу вперто стиснула губки і засунула його назад у кишеню. При цьому вона вдала, що зовсім, ну зовсім, свою маму не бачить. Її яскраво руде волосся полум'яніло в останніх променях сонця. І на їхньому вогненному фоні – Анжеліка відразу ж помітила на шиї дочки ланцюжок з блідого низькопробного золота, на якому висіла ладанка з реліквіями. Шматочками Христа Господнього або якоїсь катівної зброї зі святих мучеників. Анжеліка була впевнена, що це саме так, бо з маленького мішечка, що висить на ланцюжку, виглядали якісь склеєні тріски. «Де ти знайшла цю прикрасу, Оноріно? Мені її подарували». «Хто?» «Це чорна людина». Але ж хто? Не знаю. Поруч із золотим ланцюжком висів маленький олов'яний образок, який одягли на шию дівчинки добрі черниці у притулку для підкидьки у фонтенлеконт. Анжеліка так і не насмілилася його зняти. Він залишився як нагадування про її вину перед дочкою і як знак спокути. «Не бреши, адже не з неба ж воно впало!» Оноріна жваво уявила, як сіра хвиля океану піднімається до неба і забирає в нього цей медальйон. І з певним виглядом відповіла «З неба, мій медальйончик був у дзобі у того птаха. Мабуть, він його впустив, і він упав мені на шию». Потім вона плюнула на палубу і вперто сказала «Персанта Мадонна, слово честі». Анжеліка не знала, що їй робити – сміятися, сердитися чи продовжувати розпочати дізнання». А що коли Оноріна знову взялася за крадіжку? Вона обхопила дочку руками і щосили притиснула до себе. Невже від неї вислизне і це її дитя? Я хочу знайти свого батька, сказала Оноріна. Він, мабуть, дуже добрий, а ти зла-призла. -зла». Анжеліка зітхнула позитивно. Ні дочка, ні чоловік не хочуть пробачити їй навіть найменший прояв слабкості. Ну гаразд, можеш залишити собі свої скарби, сказала вона. Ось бачиш, не така вже я і зла. Ні, ти дуже-дуже зла, наполягала невблаганна Оноріна. Ти весь час від мене тікаєш, а коли ти тут, тікає твоя голова, і я залишаюся сама. І тоді я думаю, що скоро помру, і мені робиться нудно. Маленьким дівчаткам ніколи не буває нудно, адже життя таке чудове. Дивись, уже і птах приніс тобі подарунок». Оноріна пирхнула і увкнулася в плече Анжеліки. Як чудово, що в неї така довірлива мати. І взагалі сьогодні ввечері все йде дуже здорово. А корабель став добрим, він більше не хитається. Правильно. Анжеліка ледве втримала зітхання, кинувши погляд на незвично гладку, наче политу олією поверхню моря. Настав вечір, і їй подумалося, що таким, як зараз небо, мабуть, виглядало при створенні світу. Ласкаве, густо-оранжеве, схоже на соковиту м'якоть стиглого плоду, і водночас важке й холодне, немов затаїло загрозу. Між ледве помітними, червоним і золотим відливом хвилями, наче в міражі, з'являлися і зникали якісь дивні чорні та сірі острівці. Їхній безперервний рух нагадував балет. «Я сплю», – подумала Анжеліка, – і їй захотілося протерти очі. З вантів почувся голос сицилійця. «Аго, бамбіні, кашалоти!» Діти, які метали в саморобну ціль маленькі стрілки – Кинулися до фальшборту. Анжеліку оточила ватага, що радісно верещала. Старші підіймали найменших, щоб вони теж могли помилуватися видовищем. Отож, вона зараз прийняла за острівці кашалотів. Великі, блискучі, чорні кити то спливали, то знову занурювалися в глибину. І крізь прозору товщу води їх і без того гігантські тіла здавалися ще більшими. Ось на поверхню ефектно виринула ще одна чорна брила з потужним опоклим чолом, увінчаним водяним струменем, що б'є вгору, з могутнім хвостом, прямим, як корабельний румпель. «Це кит Йони! – крикнув один із малечі, тупаючи ногами. – Кит Йони! – його переповнювала радість. – Я хотіла б завжди жити на цьому кораблі! – сказала одна із дівчаток. – А я хочу, щоб ми ніколи не приплили до берега! – одразу ж додала інша. Анжеліка, яка теж захопилася іграми кашалотів, була приголомшена. «То ви задоволені, що знаходитесь тут, на Голдсбору?» – вигукнула вона. «Так, так!» – хором закричали діти. «А ви?» – спитала вона старших дітей. Северина зазвичай така замкнута виступила уперед. «Так, тут нам спокійно. Тепер ми впевнені, що нас не відійшлють до монастиря. І ніхто більше не пристає із цими католицькими богословськими текстами» які моя тітонька змушувала мене заучувати багато сторінок у день, коли я жила у неї на Сен-Мартендере. Тут ми маємо право самі думати. Анжеліка зітхнула з полегшенням. Северина, вічно стурбована Северина, тепер відчула себе вільною. Тяжкий тягар тривоги за себе і за близьких нарешті спав із її худеньких плечей і більше не тиснув на них, наче свинцевий плащ. І тепер ми не боїмося, що потрапимо до в'язниці, сказав Мартіал. Спочатку плавання Анжеліка не переставала дивуватися несподіваної стійкості дітей, усіх дітей. Вони не стали ні злісними, ні плаксивими, як того можна було побоюватися, а якщо й занедужали, то в них вистачало розуму швидко одужувати. Зате батьки не втомлювалися хмуритися і скаржитися, що їхні чада стали жахливо невгамовними. Так, чорт забирай, діти, на відміну від дорослих, розуміють, що врятувалися від найстрашнішого. До того ж, удома вони ніколи не мали такої свободи, як на цій тісній палубі. Не треба більше ходити до школи і корпіти над уроками чи біблією. Якби наші батьки дозволили нам трохи полазити вантом і попрацювати з вітрилами, було б ще краще, зауважив Мартіал. А мене один матрос навчив в'язати вузли, яких я раніше не знав, сказав син адвоката Карера. І все ж таки старші діти продовжували чогось побоюватися. Северина раптом запитала. Пані Анжеліко, а чи правда, що монсеньор Рискатор бажає нам зла? Я в це не вірю. Вона поклала руку на тендітне плече дівчинки. Северина дивилася на неї з безмежною довірою та надією. Як і в ларошелі, дивлячись на дітей, Анжеліка знаходила відчуття вічності роду людського, і це примиряло її з тим, що життя таке швидкоплинне. Допомагаючи цим дітям вижити, вона виправдовувала своє існування. Северино, хіба ви не пам'ятаєте, що він і його люди врятували вас від королівських драгунів, які гналися за вами? Так, але наші батьки кажуть, що не знають, куди він нас везе. Ваші батьки стурбовані, тому що Резкатор та його матроси дуже відрізняються від нас. Вони мають іншу мову, інші звичаї, а коли люди такі не схожі між собою, їм іноді буває важко зрозуміти одне одного. На це раптом дуже мудро відповів Мартіал. Але ж країна, в яку ми пливемо, теж відрізняється від тієї, де ми жили раніше. І нам доведеться до неї звикнути, адже ми прямуємо під інші небеса». Маленький Жеремі, якого Анжеліка особливо любила, бо він нагадував їй Шарля Анрі, відкинув у бік світле пасмо, що закривало його блакитні очі, і вигукнув. «Нас везуть до землі обіцяної!» – Анжеліки раптом полегшало на серці. Бо серед битви зі стихіями та злими людськими пристрастями, немов янгольський хор, зазвучали голоси дітей, які повторювали, «Ми пливемо до землі обітованої». «Так», – твердо сказала Анжеліка, – «Ви маєте рацію, малюки». І рухом, який став для неї звичним, повернулася до корми і здригнулася, бо на містку стояв він, і їй здалося, що він дивиться в її бік.